Këndroa shikues, eseramu alikum. Si qdo të martë në brëma, takojmë i edhe sonte për të u shëqruar së bashku në emisionin duke kërkuar përgjigjen në të cilin si zakonisht ne përgjigjen për të i trajtuar disa prej pjëtjeve që na keni dërguar për mes mesajeve apo adresës sone elektronike. E për të u përgjigjur këtyre pjëtjeve, sonte në studio me ne do tjetë hoxar e udina bazit të cilin të i dëshiroj mirë sardje. Oseramu alikum dhe mirë s Uh, Fylloj me pëtjën e paret cilë a thot kështu uh, i kam agjëruar dy ditë të muajt të shevalit për nuk kam mundur të jagjëroj ditët e tjera, a thot a kam dënim për këta? Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdullillahirrabbilalemin wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammadu ala alihi wa sahbija gjmajin Allah në lartsur e labdrojmi qëmë salavat e salam e pejgamberit e ti Muhammadit sallallahu alaihi wa salam familës shokve shokve dhe të gjithë atyre besimtarve që pasojnë rrugën e ti dhe uluzohën me auzimin e ti dherën e ditën e gjukimit. Neve edhe maheret, po edhe hoxalar tjerë kanë së qaru se agjërimi gjarditve të Shevalit, konciderot për agjërimeve në file ose sënete të lavdruara, pa. kështu që besimtari i cili ka mundësime i agjëru dhe i agjëron ato brenda muajt Shevalit, që është muajt që i vjenë pas Ramazanit, atër a i ka shpërblim, e, si që ka thonë pegameri s.a.sallem, a i gamere, cili agjëron Ramazanin dhe pas Ramazanit, pasën dhe gjarë dit të shevalit, muajt sheval, a, ati logaritës si kurse të ketë agjëruar tërkohën. Mirë po nëse nuk ka mundësi me i agjëru, ose nuk donë me agjëru, nuk donë me lodhë vetën e ti, e, ose edhe në rrasin konkret i agjëron vetëm dy, ose një, pak një. dit jo gjasht, Në këtë rast, ajë nuk ka mëkat, nuk ka denim, asë nuk ka gjina, për arshtu e zë kjo, kjo është diqka e lavdruar për të bërë, ka shpërblim dhe nëse elen besimtari, nuk ka ndonjë denim apo ndonjë rëzik. Prandaj, në këtë rast, themë në pytjen kongrete, ju jeni mundu me i agjëru mirë, po përshka këtë rathana nuk keni arrit, atëre Allah ju shpërblim për atë mundin të së nga e keni edhanë, Nëse kini pasë ndoshtë të ndonjë arsye që s'kini arritë më t'i agjironi, atëherë ka mundësi që njeri ju edhe me arritë shpërblimin a nëse nuk e vepranë, nëse ka pasë njetin e mirë, mirë, po përshka këtë rathanëm nuk mundet me që u në vend atë, atë vepër, si kurse që ka thonë pengamere nësë nëse njeri e ka e, e, tradit ose e ka shprehit falë vazhdimis në namaz në na file, çoft namaznotë ose me azhuru vazhdimisht dhe për shkak të ndonjë rrethande të smundjes apo ultimit e, nuk arrin më sëmundvan kët, atëherat ai llogaritet për blimë sigurt se ata kët bër at punë për shkak niyetit që e ka pas, edhe pse rrethollat nuk ja kanë pamundsuar me bë at një gjë të tillë. Edhe në rastin konkret nëse besimtari vendos në fillim të shëvallit që do të azhuroj 6 ditë dhe fillon me azhuru ditën e parë, ditën e dytë dhe pas kësaj dhe s'tan të qoftë për shkak të një udhitimi apo smundje apo ndonjë obligimi dhe nuk arrinme i plotësua atëherë lutim Allahun apo shpresojmë tek Zoti Madhërishtum se i tili të shpërbëlet për shkak të jetës së ka ajo pra, son jo se nuk dënohet por po, të paktë të po, shpërblet po, praç ditë sa po, ka agjëruar. Gjithsesi për ato ditë gjithsesi do të shpërblet mirë po po themun edhe kjo nëse nëse ka pas njëtin me agjëruar por nuk ka po. arritur për shkak të ndonjë veprë apo pengese atëherë shpresojmë tek Zoti që ta ta shpërblej edhe nëse nuk i ka agjëruar për shkak njëti po, të dha qëllimit të tij. Po kalojmë te pjesa tjetër thotë një shikues a mund ta fal namazin para apo pas kohën nëse na duhet të udhtojmë pyetja shumë e përgjithshme pa. para ose pas kohë ë mirë po neve themi që nëse veprat posaçisht edhe xherimi edhe namazet me përjashtim të zekatit ë ë kryera e veprës para kohës nuk është e pranuar pa. kështu që nëse muslimani për shkakun don me fal sabahun po e fal në mbrëmje thotë po e falit tash se para sabahit pa. do të filloj udhimin nuk i lejohet ë <clears throat> osen në ajërim nëse thotë në ditët e ajërimit për shkakun ditën e parë ditën e dytë do të u thonë në vend, kështu që pi ajërojun në shhop do të thonë në shaban një muaj më herë dy ditë, nuk është e mundur. Pra kompenzimi vjen pas, jo para. ë ibadete në përgjithësi. ë mirë po në rastin e namazit janë disa ë do të thonë disa situata lejohet besimtarit ta fal kohën namazin para kohe, po jo që e falet para kohe, po e saktata është se në kohët e namazit i kemi pesë kohë të parapara, para, ashtu që ka ka shpjegou pejgamberi sahasun në hadithe atitë të shumta që branda një ditë dhe një natë janë pesë kohë namazit, të cilat duhet të falen për besimtarin. E këto pesë kohë namazit sharohen shumë qartë se cila, cila çili namaz kur e ka kohën. Okay. Dhe e dim sabah kur, dreka kur, ikindija okay. kur, akşam dhe yatsia. Dhe të gjitha janë të sqaruara në në praktikat e çarta nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për arsye se këto kohën në Kur'an e famlar nuk përshkruhen në, në, në formë të detaj detajzuar, po këto përshkruhen apo sqarohen në hadithe dhe në praktikën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Okay. E nga fjalët e tij dhe nga praktika e tij kuptojmë se në rastet e jashtëzakonshme kur ë pegamensa sam kasel në ultim ose në rastet e tjera të ngjashme ë ka ndodhur që e, dy kohët e namazit e, e kohën e drekas dhe e kinidis i ka ba, e ka i ka bashku në një kohë a kjo mundesh më thonë se është fal i tindia para kohë, mirë po e saktë është që në këtë rast specifik koha e drekës edhe i tindis bashkohet dhe besimtarit i lejohet ta fal drekën dhe i tindin çoft në kohën e drekës çoft në kohën e tindis. ë e njëjta është edhe për akshamin edhe yacin që në raste specifike sikurse që është udhëtimi ose edhe smundja ë Dy kohët, drek, dy kohët akshamit edhe yatis bashkohen dhe besimtarit i lejohet ta fal akshamin ose yatis, yatin të quhet në kohën akshamit, të quhet në kohën e yatis dhe kështu kjo mbështetet në vet praktikën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ala, ashtu siç vërtetohet në hadithe të shumta që transmetojnë Buhariu, Muslimi dhe të tjerët. Prandaj themi që në në në këto situata kur njëri merr një udhim dhe ai udhëtimi i shkurt është me aeroplan apo me autobus apo me me, me makinë edhe e dinë që koha e drekës për shembull do t'i vonohet deri në kinđi uh -huh. atëra ati iley otmostafa drekën kohën e, e parapar uh -huh. për shkak të udhëtimit po kur të vjen koha e kindis dhe ndalet për shembull e, e kryen udhëtimin me aeroplan ose ndalet autobusi atëra merr abdes e fir e zanin nëse është vend publik ose edhe vetëm e fir i kametin së pare e falë dreken dyre kate pas ta i jep selam e vazhdon bën i kametin e falë edhe i kindin dyre kate edhe vazhdon uthimin pra e një i tavlin edhe për akshamin edhe jacin pra i lejot ati ta falë në, në njërën nga këto dy kohët dy namazet për njëherë Pra kjo është ajo që farë është elejuar, e jo që besimtari përshamull si shëtash pak me heret nëse e dinë që drekë a hy në ora 12 e gjysë dhe a i ka me fillu ullëtimin me aeroplan në ora 12 dhe e përfundon përshamull në ora 4 mas daljes kohës drekës, a i të thotë unë pefali drekën 11, pa. kjo nuk lejot, pra arsi se është parakohe, a pas e mund të ta falë mas i që të mri në ora 4, e falë mas pare i dreke në pasa i këndin, dhe kjo nuk logaritet se ka falur pas kohë, po i logaritet bashkim të namazë, ashtu që gjitha praktiku, lecimit po, otarit, lecimit pa. otarit. Po, e cert, një pyët i tjetër vjen nga një shikua, si cili pyët të ta mund të falime me roba në të cilat kando një figur, nën anën e përparme dhe jo të prapme me të cilën do të mund të tengante xhamatlinë së falet, së falen prapa. Tha, mund me me këto roba të falem me këtë rroba topaktën kur jemi vetëm. Po. Ë fat fatkësisht me kon bashkohore kjo kjo gjë është diçka që një problem me të cilën ballovaçon po. posaçi shumë të rinj e, dhe prandaj un fillimisht i kisha porosit ata djemë edhe vajza që blenë bluzat e ndryshme apo veshjet e ndryshme që të kenë kujdes, mos të i blenë ato që kanë figura, oh. është fjalla figurat të qenjeve të gjalla, qoftë të njerëze apo gjalesave tjera, të largohën këtyre, pra arsye se kjo ë nuk është e drejtë dhe ne vëdim në disa citate ka ardhur ndalesa që besimtarit edhe të pikturoj qenie të gjalla, po në të njëjtin kohë edhe të mbahen ato në shtëpi ose të bartohen në porrova, kjo nuk është një një gjë e mirë. Mirë, po nëse njëri qoftë i dhurohet një veshje e till apo e ka në shtëpi dhe ko pas kohë e përdor, atë rëthemi që nëse këto veshje që mund me pas qënie të gjalla, ato qënie nuk janë shumë të qarta, për shembull nuk nuk është nuk identifikohet qartë fytyra, ka nën hier ose syt nuk i dallon. E kështu më radh në këto raste, themi që bënd fale me, duke pas parasysh rrethana tona, mirë po nëse është shumë e qartë vizatimi dhe dukat del në pah ë dukja e ftyrës, komplet edhe syt, edhe gjitha pjesë e ftyrës, atë në këtë rast duhet t'i largojmë dhe mos t'i përdorim, jo për shkak të pengimit dikujt mbrapa, por në përgjithësi mos t'i përdorim jo vetëm namaz, por edhe në në në raste të tjera. ë kurse në përgjithësi pengimi i njerëzve, të cilët ndoshta falën mbrapa e kështu me radh, kjo as domon një gjë tjetër që ka të bëjë që vërtet besimtar i kurtniset për xhami ose në për në për vendet këtylla është e rrugës jo mos vesh veshje që ka fytyra e këtu me radhë po që janë shumë ngjyroshe dhe që janë pak më do të thonë nxisin syrin mm. e njerëut me me shikou andej mosto përdor kës, këso lloj veshje sikurse veshjet që kanë ngjyra të dhësta tepruara ose laramani shumë të madhe këtyre veshjeve vet Muhamedi s.a.s. ka porosit të largohet posa çrisht besimtari nëse është duke u falur apo shkon xhami për të falur zot e di më së miri një pyetje tjetër thotë so, ta kam obligimti përgjigjja ftesës me rastin e fejesës së vajzës së dajës ë edhe ky është shumë e përgjithshme për faktin se ë është shumë e qartë se një nga obligimet e besimtarit ndaj besimtarëve të tjerë ndaj tjetrit ë është që kur ai të thret në për ndonjë gjë, munasëbet apo për ndonjë gëzim familjar a e kështu me radhë, besimtari është i obliguar të i përgjigjet thirrjes ose për ndryshe nëse nuk i përgjigjet e kërkoj hallollëkun për pamundsinë e prezantimit. Dhe kjo është domosdoshmë një lloj e po them kushtimisht norme që duhet besimtarët ta praktikojnë me të tjerët në vazhdimsi, pavarësisht ajë të afërmit e ti apo mësht e kë shtu me radh. Ëndër edhe në rastin konkret nëse dikush të bën ty të ngarkon dhe ta bën një ftesë, atëherë ti obligohesh të i përgjigjesh përderisa ai ke mundësi të e kushtojë me radh. Nëse nuk i përgjigjesh për shkak të ndonjë rrethana atëra është prej e debitit edhe prej normave dhe pej karakterit të mirësjelljes që ta thrasësh apo ti shkosh në shtëpi qoftë më herët dhe ta ta gëzosh eh, apo ta përgëzosh për atë uhri, për atë munasëbet në të njëjtin kohë edhe të kërkosh falje për pamundsinë e prezantimit. Pa. Kjo është domosdoshmën rrethana të, të rëndomta kur se si duhet sillet besimtari në raport me të tjerët posaçisht në çështjen e përgjigjes në thirrjet e tyre apo në ftesat e tyre. Mirpo nëse është situata e tjetër, për shembull prezantimi në atë ndaj osh mund të ndikoj që të ketë aty ndalesa të ndryshme sikurse mund tjetë apo të jetë përdorimi i alkoolit apo lakurigia e tepruar dhe gjirat të cilat fatkesisht në rëthana tona jenë ba prezentat. aktualitet i shum e, festave familjare apo takimeve familjare si kurse qenë dasmat e kështu më radhë dhe prezentimi i një besimtari në për këton deja ku shërbet alkoholi apo pihet alkoholi dhe kala kurisi pastaj muzika e tepruar marad, e kështu më radhë nëse besimtari ka mundësi t'i largohet këtyre në dejavë, atëher është e rrugës të mos shkoj, por para prakisht që të mundohet të sëqaroj, ose të kërkoj faljen nga familjarë, pra të bej këtë edhe me një karakter të mirë, të mirësijeljes, jo me ndonjë formë të aj të keq kuptoi ose të para mëndojse arsyeja e mos prezantimit është se ti ke zili për atë festë apo e kështu me radh për shkak se keqkuptimet janë shumë ëh të mundshme në këto rrethana të ndodhen, atëherë them që nëse është rrethana kështu, ju prap shkoni më herët, urojeni për atë gzim familjar, edhe nëse shihni të rrugës që tregoni arsyeën pse nuk prezantoni dhe hasni në mirë kuptim, atër mund të atregoni nëse nuk është e rrugës përshka këtë keshë kuptimit pa. ose mund të trajtojnë si një loj medjemansien nga ty e kështu më radhë, atër mund të arsutosh me një arsujet përgjeshme edhe mos prezentosh dhe kështu do duaj të veproj se cili tasnim pezicetar thot on jetoj në një shtëpi të vjetër dhe më duhet ta ndërtoj në shtëpi të re për akomodimin e familjes me pagën aktuale thot nuk kam mundësi ta bëj një ze të tillë alëo se të marr kredi me kamat për ndërtimin e shtëpisë ngasë nuk kemi banka islame për të marrë një kredi e cila do të ishte pa kamat <coughs> edhe kjo pyetje është një problematik me të cilën vazhdimisht xhoxallar no. pyeten posaçish në komunë bashkëore Dhe neve themi që ndalesa e kamatës dhe përdëmin e, e, e kësaj praktike është diçka shumë e njohur, posa shishtë e muslimantës, posa shishtë e këta muslimantës lëtë ledzojnë vështë në pak nga literatura islame, pa, e shumë dhe. se si Allahu Gjallala në formë shumë të prerë, edhe kjo faktikisht trajtohet edhe një nga mëkatet më të mëdha që mundot me i babesimtarë, prandaj është diçka e prerë dhe është diçka shumë e qartë. ë për ndalesën e kësaj praktike. Pra n -n nuk ka ndonjë vend për për të thënë se ka arsye ose ka mundsi ose mund të jetë lejuar. ë Mirpo disa prej ulemave duke pas parasysh rrethonat aktuale bashkëqore vrehet në fetfatet e tyre në në përgjigjet e tyre në disa raste janë më liberal në lejimin e kamatës, sikurse që mund të jetë rasti në konkret në blerjen e shtëpive, duke i bërë disa analogji dhe pa u futur në këto në këto elaborime të tyre dhe debati trajtimet që slat janë bërë, për arsye se ekziston një një debat shumë i gjer në këtë çështje tek studiosit islam bashkohor e, duke përfshi edhe ata të cilët anojnë kaqlejimi në rastet konkrete jo në formë të përgjithshme por gjithashtu edhe e, duke i shikuar edhe ata të cilët janë kategorik në këtë çështje themi që është debati shumë i gjer pa u futur në këtë elaborim e themi se vërtet lëshimi p në këtë çështje është vënë shumë problem problematike të kë posashisht të kë muslimanit në përgjësi, për arsye se në kohën bashkore po e shohim që ajo fetfa e cila ka arëd për disa rase shumë specifike, shumë për njerëzve, madje edhe për e atyre që ndoshta kemi pas mendim të mirë nda i tyre edhe në praktike në, në e tyre, shohim që e kanë pas për e tekst këtë fetfa që ta përdorin edhe për disa rase që vet ata ulemat e cilët e kanë e kanë leju, nuk e kanë pas për qëllim për ato raste mirë, po është keq përdor. Pastaj në anën tjetër edhe kjo form e fetfast, një njërë form ka zbraps, edhe gjiththamundet edhe aktivitetet të cilat i kanë mbarë besim bër besimtarë deri në në kohrat e vonshme në gjetjen e alternativave islame për të menjanuar komplet kamatën në në raporte apo në transakcione apo në bashpunimet e tyre them që vërtet më e drejta dhe më e sigurta dhe ajo me cilën neve besojmë dhe mundohme i të praktikojmë edhe në vetën ton edhe të i kshilojmë të tjiret besimtarët në përgjëllësi është që vërtet besimtarët duhet të jetë sa më largë praktikës e kamatës qoftë në në marrje apo në dhënje, pra arsyesa të dyja janë njëjtë, pse për shkak se disa prej pre njerëzve thonë unë e përdova, nuk e marr, pra nuk e po, marr haramin, përdo. po e dha. Ësë do të thonë në hadithe vjet se kjo është e njëjta, nuk është nuk është në kodin e hallimën e dhënjes edhe e marrjes. Prandaj them që besimtari duhet i largohet kamatas në çdo formë dhe të mundohet të gjejë alternativa tjera duke u mundu mos me hidhru Allahun e Madhërishtun në ato vepra dhe punë të slit i bëjmë. Okay. Nevëndërse e shohim realitetin e besimtarëve në kund bashkëore, atëre shohim që ata ballavanton me shumë pengesa në jetën e tyre të përditshme për shkak të disa haram me se Allahu xhallahu ala ne kandalu neve. Prandaj ë nuk ka zgjidhje tek besimtarët shkelja e tyre harame, po zgjidhja tek besimtarët është zgjidhja alternative. Ktu po përmendën se nuk kemi banka islame këtu me radh, është e vërtetë që nuk kemi, por neve duhet ta kemi parasysh që nëse njeriu ë bën sabër edhe mundohet me e fillu, sikur në rastin konkret e ka shtëpinë vjetër dhe do të më ndërton një shtëpi të re, ai nuk osht e thandha që me një herë ta ndërtoi ato për një herë të merr paratë gatshme dhe ti ndërtoi pastaj ti laj ato koh pas kohe mund ta kët alternativën me i dikun barqë, të gjet diku në borg të dikujt nëse kjo nuk osht mundësi atëre të mundohesh vetë me mundësitë minimale të cilat i ka te ble apo të fillojnë ndërtimin po, faza faza gradualisht e këto forma pra nuk është zgjidhja vetëm te kredia me kamat por ka edhe zgjidhje tjera edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë që ai njeriu i cili lën diçka për hir të Zotit atij Allahu ja kompenzon me diçka që është më hajër se ajo që e kalon prandaj edhe nëse besimtari punon me këtë parim vërtet nëse bën sabër edhe vrehet tek ai sinqeriteti edhe kërkimi i kënaqësisë së Allahut të Madhëshëm, atëherë nuk ka dyshim që pas një kohe Allahu xhalla wala do t'i jejë atij zgjidhje, por ati i nevojitet vetëm durim, sabër dhe vendosshmëri në largimin nga ajo punë dhe ajo nga ve veprë e cila në cilën më spa ku çka ka thonë Allahu xhalla wala është që ai i cili punon me kamat e merr apo jep kamatin është sikurse është i ka shpalë luft Allahën e madrëshëm, prandaj, a ka makes se kjo që njeri u ti shpalë luft kryusit e ti, Zotit e Plotfoqishëm? E kemi edhe një pyetje lidhër me kamata në një tjetër kontekst hos, për do të trajtojmë këtë pyetje pas një pauzë të shkurëtër, e ju të nderua shikua, se si në ronim e ne dhe të kthejmë pas pak me pyetjet e mbetura. Tërë të ndërrua shikua suri këthymë në studië për të vazhduar me këtë pjesë të dytë të këti emisioni dhe me pyetjet e mbetura. Tërë hozë paralemruam se kemi edhe një tjetër pyetje lidhër me kamaten, por në një kontekst tjetër atë të transakcionove nështë. Për mes internetit dhe shqit blerjeve, thot një shikues jam nga Gjermania dhe desha të di se është elejuar që klientve të mi të amundësoj që pagesën të bëjmë për mes internetit me Paypal apo kartela si që janë Visa apo Mastercard. Sepse, thot një kompani ndërmjetësua se men nga unë 15% nga shumë e mali që e dërgojt të klientët, Dhe kjo kompani, sepse kjo kompani me ofrona ta klientë, e po ashtu pagesën e marë pas një kohë të caktuar pas disa javësh. Dhe të më kshiloni sepse nuk duha të bëhem pjesë e kamatës. Kjo forme e shilblirjeve, tashme është e një orë në internet, nuk, nuk mendoj se ka të bëj me kamaten, pa për faktin se ky elaborimi i kësaj mënyre të shitblerje është bën kon bashkëore dhe themi e pakta apo në formë shumë të shkurtë ajo që far ndodh është kjo firma e cila bën pagesat PayPal që në këtë rastin konkret mund të apo konsiderohet si një lloj agenti tregtar i, i cili bën lidhjet në mes të shitësit dhe blerësve dhe bën atë transaksionin dhe jep një lloj sigurie Pra ndaj forma, ajo përqindjetës e mera i 15% nga shqytja e malet, është një loj a, a, pra a, pageset e agenturës, ma, në a, provizionit që i jipet kësaj firme si a, pages për ato shërbimet e cilat i bënë. Pra ndaj nuk mendoj se kjo hyndi qka në ndalesa si kurse që mund jetë kamata, zote e di më smirin qartë një përë që tjetër thot, alejo që femrat të veshin në robat të meshkujve, thot, por në shtëpi, jo në publik. Hadithi, apo hadithet të cilat në talojnë që meshkujt imitojnë femrat dhe femrat të imitojnë meshkujt në veshje, është i përgjëshëm. Pra ndaj, besimtari duhet të i ruhet kësaj qoftë në rrugë, qoftë në shtëpi, qoftë vetëm vetë vetiu, pra nuk është e drejt që ai të pë Po gjithashtu edhe burri përdor të përdorë veshjet e grave, qoftë edhe vetë qëndronë e vetëme në shtepi, pra arsye se hynë në ndalesin e pegamerës asënë, në cilën a i thotë që Allahu Gjela Allah ka malku ato gra që i, i përgjasojnë burrat në veshje dhe ato burrat që i përgjasojnë grat në veshje. Qartë, kalem të këtë një përgjëtje tjetër as naty shikues kam dy pyetje në fakt për Hoxhën thotë pyetja e parë është a është deti i vdekur vendi popullit të lutit dhe pyetja dytë, jetin, e dytë na jetën gjahti i zujoj me yje ndricues a është fjala për meteorit sepse kam lexuar një lajm shkencor nga NASA që e, vetëm një nat në tok nuk bien meteorit dhe që sipas gjithë agjensave kjo i bie tet nata e kadrit e sipas disa studimeve apo ato të cilat njerëzit publikojnë në per, në për fashet e internetit e këtu me radhë, shohim se e, shumë prej studiosve e, vërtetojnë se e, vendi ku është bërë shkatrryimi i popullit të lutit është deti i vdekur. Prandaj edhe në disa përshkrime deti i vdekur quhet edhe deti i lutit pa. në këtë kontekst por a, është diçka është sigurt e 100% nuk kemi diçka por ajo ajo çfarthuhet në për disa elaborime apo studime të cilat kur flasim për historinë e popullit të lutit japin këto konkluza do të thonë këto konkluza vend vendbanimi i popullit të lutit ka qenë deti i vdekur pra kjo është në lidhje me pyetjen e parë par. në lidhje me pyetjen e dytë Po e ledzojmë dhe njerë, hozëpytjen e dytë. Po, dyt, ishte të të të kërë... Po, ishte të të najetim për që djajt i gjuaj me yë e ndryshues. A është gjalla për meteorët, sepse kam ledzojmë një lajmë shkencorë që NASA thotë se vetëm një ditë apo një natë në tokë nuk bjenë meteorët. Që kjo po, natë, si pas përshkrimeve po, që është nata me e qetë, mund të konkludohet në dhe shta, ga dikush se është nata e kadrit. Allaj ma adreshë në ajetin në cilën i referohet ky pyetës tregon se Allahu Teala Allahu i ka bërë yjet kimi basiz bukurim për qiellin dhe ato i kemi bër edhe për të gjuajtur shejtanët dresit, djajtë e, djajt e mallkuar. Kështu përmendet në ajet se cili është arsyeja e krijimit të këtyre xhirave. Në një hadith, në një vend tjetër përshkruhet se një nga synimet apo qëllimet e krijimit të e, yje apo ndriçimit të yjeve qilit me uje, është edhe që njerëzit ti marin ato ujet si udhërëfys uh, për ata të silet humbin. Pra, këtu e në përgjësi ato që farë përmene në lidhje me ujet dhe dobin të silet e kan, uh, ka, ka uh, nga eksistimi këture ujeve në përgjësi. Pa. Pra këto na përshkruha neve në për në për në Kur'anin Familjar. Nuk do thotë se arsyeja e ekzistimit tyre është vetëm kjo. Mund të ketë edhe shumë arsye të tjera, edhe shkaqe pse Allahu xhala wallahi ka bërë që këto yje që i shohim ne me sy të ekzistojnë dhe të jenë të krijuara nga i plotfuqishmi. Ësidoqoftë në çështjen e gjuajtjes është e, si e, e vërtetuar edhe kjo me kët ajet Kuranor që në disa raste edhe ajo vërehet edhe me syton nga një hart disa yje qysh bien apo shuhen mund tjetë të jetë të thotë momente të quajtjes së së djajve ë dhe kjo mund të jetë edhe nga meteorët për pra arsyesën e disa raste edhe meteorët janë ndriçues jo vetëm yjet pa. pra është e mundur edhe kjo mirë po forma mënyra se si realizohet ajo është diçka që Êh, është nështë a largë aftësive dhe mundësive tonë në t'i kuptojnë ato. Kurse për atë supozimin apo pretendimin se në nasa e ka vërtetuar, këtë se kjo nuk ndodhë vetëm në ditën në atës e kadrit, nuk e di. Për arsujë se ka mundësi që shuarja e yje apo gjuajtja apo ekzistimi i meteorëve nuk është vetëm për këtë qëllim, mund të jetë edhe edhe synime të tjera të cilat i përmenda, mund të jetë ndonjë arsye tjetër që ndoshta do nuk e dim, prandaj është e pa drejt prej neve që të themi që këto meteorët ekzistojnë apo uh, bien vetëm për me qëllimin e gjuajtje së shëjtanëve, jo ndonjë arsye tjetër, dashkëto të pretendojmë se e këtu nuk ndodh në natën e katrit po, e kështu rad. me radhë po kështu me radhë pra nuk duhet domoshta të kufizoj ta kufizojmë veten ashtu e, me disa supozime apo pretendime të cilat nuk janë të vërtetuar nga ato informacione të cilat apo nga ato gjëra të sadhë na ka informuar neve Allahu i Madhël në Kur'anin e Kur famullatur apo pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithe Po, saft kemi edhe disa pyetje të mbetura. Njëra prej tyre thotë dua të pendohem, por nuk pomundem sepse kam dyshime, e cila është feja e vërtet. Thotë kam dyshime sepse në Kur'an për Allahun përdoret për emrin Ne në vend të On. Më ndihmoni ta tejkaloj këtë situatë, lutem. Si duket kjo është çështje e vezveseve më shumë, për pra arsye se kjo është gjë shumë e thjesht, për faktin se fjala Ne, që është domon për emrin Vetor në shumës. Pa vetës e parë në shumës, pra në disa raste Allah i madhërë shumë e përdorë në shumës ne, në disa raste unë, pa. dhe kjo formë e përdorimit në gjuhën në arabë e shumë e thjesht, pra lejohët përdorët veta e parë në shumës edhe për, për njëjsin, dhe kjo, për, kjo formë e përdorimit e përdorin edhe njerës të, në disa raste. E konfjallën në gramatike në gjuhës në arabë e është diqka shumë e shumë, është e thjeshtë dhe shumë e legjitime, domohtaj e lejuar, nuk ka gjë të keqe dhe po gjithashtu disa komentues kanë thënë që arsyeja përmendes në shum svetën e parë Allahu i madhërisëm për veten e tij është për qëllim edhe për të treguar madhështinë dhe fuqinë e tij, për këtë shkak edhe edhe pse krahasimi apo shembulli i Allahut të Madhërisht të është më i lartë ne e shohim mbretrit sunduesit, çeveritarët në disa raste kur komunikojnë me me popullin, e komunikojnë në formë të shumëstë vetës së parë për të treguar e, madhështinë dhe e, atë superioritetin e tyre ndaj të tjerëve dhe nuk ka gjithëkëse në këtë nuk nuk nënkupton kjo mohim pa. i njohmërisë së Allahut të Madhësh. Por janë shumë zotras si ta kuptojnë po, nga fjala ne. Po, as as në asnjë formë kështu nuk e nuk e ka elaboruar askush, mirë po ndoshta në gjuhën shqipe kjo është pak e pakuptim për shkak se ne, ne tek ne është rregulli që ne përdororet për shumëse dhe pa. unë përdororet për njerëz dhe kjo është në formë generale në çdo gjë. Për shembull në gjuhën anglez angleze fjalën e vetën e dytë nuk kemi një isfare, të gjitha janë në shumës, dha këto në forma të shprehjeve që secila gjuhë i ka disa specifika që ndoshta e dallon nga gjuhat e gramatikave gjuhës tjetër. Po kuptuan një tjetër fytyë thotë ajo gjinata marr një grua që rënë ka pasur të kaluar të pastër në sa ajo shpenduar dhe dëshiron të dë bëhet besimtare. E, mos më zgjatur shumë pa. themin që në sa ajo grua <clears throat> apo ajo thamr që ka pas një kaluarë jo të mirë e shohim në sytë e tij pendim e, dhe kthejm tek Allahu xhelalu dhe e kuptojm at nga rrethana të shoshëria e saj e këtu me radh atëre ne dimë që pendimi i fshin të gjitha ato veprat e këqia të cilat janë bërë në të kaluarën dhe siç ka thën pejgamberi sasum ataa ibu minadzambi keman la dzambalahu pendu si pra i mëkateu or sikurse ai i cili s'ka s'ka bë mëkate prandaj në këtë rast themi që këto është më e drejtë neve ti mbulojmë këto veprime të së ratë janë bër dhe nëse ajo ka nis një nismë të re dhe e dëshmon kët në praktikën e tij sene dhe gjërat tjera atë në këtë rast nuk ka gje të keqe në vetë që ti ofrojm aty martesa do të martohemi me të. Ëngjëpyetja e radhës është nëse një njerë ka i kam msysh është ftuar ndaj gruas së tij apo e kondërta, a hiqet msyshë dhe si merr njeriu msyshën, është e njëjtë si kur magjia. Përafërsisht është e njëjtë me gjithse msyshë mund të jetë edhe pa çëllim. E kam fjalën nga azilia e tjetrit ose nga mallëngjimi apo shumë lakmia e tepruar e tjetrit edhe ai sy mund të shkaktoi msyshishin pa qëllim. Edhe në këtë rast si mund të largohet, mund të largohet me me lexim të Kuranit, leximet e ndryshme, e konfialen një kohë pasqeshme të qoftë ai vetë se ti apo dikush tjetër, dhe në këtë forma mund të largohet, e jo ndonjë nuk ka ndonjë metod shumë shumë të të e konfialen tradicionale që vetëm kështu duhet të bëhet pra konsulto me dikë nga hoxhallarët që mirren me këtë punë pak më shumë e kam fjalë nga ata hoxhallar që nuk nuk mirren me Hajmali edhe me gjëra të lejuara, format lejuara të, të fryrjes apo leximit me Kur'an, por me ata hoxhallarë të cilët i përmbajnë metodologjisë praktikës Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Po e qartë dhe e lecëm dhe një pytje të fundit për emision në sëntëm, thëtë një shikues si bëhet se visejtë dhe ja nëse kemi gabuar në lecëm të sureve në rekatin e dytë? Se visejtë dhe bat në njëti në formë, nëse njëri vë përshemull e përzin surën qoftë e lecëm në gabim dhe një fjalë e kështu mëra dhe atë e kupton pasi që ta ketë përfundu, pra njëri vë përshemull e përzin surën qoftë e lecëm në gabim dhe një f nuk ka ekzistuar dikush që ka qenë për shembosa është falur me xhema ta pa. ta përmirësoi atë e kështu me radh, atëherë në këtë rast ai masi që ta kryejë namazin e, para se më dhon selam në të dy anët, jap selam vetëm në anën e djathtë i, i bën dy secde, pastaj pasi që ti përfundoj ato dy seshde, prapja përselam në të dy andë dhe kështu logaritet se e ka bërë se hvisejde. Po, a konsiderot hos gabim nëse vet falës si ka pasur për cilin të thot një surë dhe ka thën një surë tjetër për shamë jo, në vendë? Jo, nuk është gabim dhe... kjo. Pa. Për shamë olaj nëse ka, ka në mendjën e ti me thënë kullë huvalojnë, po thot, e thët ina ata ina, pa. dhe më nuk, nuk është kjo gabim. Gabim është nëse e, e ngatër pist ajetit e ndonjë fjalë e kështuroras, po këtu jemi ato gabimet që mund të i bëjë secili. Çarta tërë hocë Fandere se sontë në studionë më ne për të trajtuar këtë hyetje dhe për të dhënë përgjigje shikuësve tanë. Edhe unë ju falënderoj për ftesën. Të ndrova shikuës që është tërë për emisionin e sontë dhe këto ishin pyetjet e përzëdhura për këtë emision. Ne ju ne ju ftojmë të së ndrani me ne për të takuar, së resh javën e arshme me pyetjet e tjera. Deri atë selam aleikum.